Минуло вже три неділі від закладин. Леонів дім швидко здвигався догори. Підвалини були вже положені, і фронтова стіна стесаного каміння зносилася вже на лікоть понад землею. Будовничий наглядав за роботою, а в перших днях і сам Леон цілими днями тут посиджував, неїпаючи в кожний кут і всіх понукуючи до поспіху. Але це не довго тривало. Якесь нагле діло покликало Леона до Відня, а хоч без нього робота й не йшла повільніше, то прецінь робітники якось легше відотхнули, не видячи над собою тої вічної змори. Одного рана, ще перед шостою годиною, кілька робітників сиділо на дилинах та камінні, ждучи аж закалатають до роботи. Вони гуторили отім осім, поки прочі робітники сходилися. Ось прийшов і будовничий, оглянувся довкола і остро крикнув, «А що, всі вету?» «Всі», – відповів майстер Мульєрський. – «Зачинати роботу». Один робітник закалатав. Зворухнулось усе на плацу. Муляри плювали в руки і брали від такоскарди кельні та молотки. Хлопці та дівчата, наняті до ношення цегли, стогнучи згинали плечі і накладали на себе дерев'яний прилад до ношення цегли, втикаючи два довгі кілки по обох боках шиї, немов у ярмо. Теслі помахували блискучими топорами. Трачі лізли на кобильниці. Велика машина людської робочої сили з оскрипом, стогнанням та зітханням почала входити в рух. Втім, улицею від ринку надійшов ще один робітник, скулений, нужденний, схорований, і завернув на плац будови. «Дай Боже, добрий день!» – сказав він слабим голосом, стаючи близь майстра. Обіздрівся майстер, поглянули й другі муляри. «То ти, Бенедю? Ну що ж ти, здоров уже?» «Та ніби здоров, відказав Бенедю. Нема коли слабувати». «Видите, мати стара, слаба, не їй мене заходити». «Ну, а зможеш же ти робити, чоловіче?» – спитав майстер. «Та же ти виглядаєш, як який небіщик, куди тобі до роботи?» Га, що діяти?» – відповів Бенедю. «Що зможу, то буду робити. А трохи розмахаюся, то ченій сам поправлюся та укріпну. А місце чень то буде для мене?» Та воно би то, як же, бути буде, рук треба якнайбільше, бо пан квапить з будуванням. Піди та замельдуйся будовничому, та й ставай до роботи. Бенедю положив свій мішок з хлібом та мулярським знаряддям на бік і пішов шукати будовничого, щоб йому оповіститися, що прийшов на роботу. Пан будовничий якраз лаяв якогось теслю за те, що не гладко обтісував плату, коли бенедьо підійшов нього з капелюхом в руці. А ти що, чому не робиш оволочися?» – гримнув будовничий на бенедя, не пізнавши його зразу і думаючи, що це котрийсь із джоденних мулярів прийшов до нього з якоюсь просьбою. Та я хочу стати, лиш прийшов пану будовничому оповіститися що я вже подужав і вийшов на роботу. Та й просив бим визначити мені, де маю ставати. Подужав? А, то ти нині перший раз. Ні, прошу пана будовничого, я вже то був на роботі, тільки що при закладинах мене підойма скалічила. А, то ти, скрикнув будовничий, то ти тоді наробив нам біди, а тепер ще сюди лізеш? «Та якої біди, прошу пана Будовничого. Мовчи, дурню, коли я говорю. Впиваєшся, не вступився на час, а мені ганьба. Скоро, що зараз усі до Будовничого. Він винен, не дбав про людське життя, не вміє камінь спустити. Ні, досить уже того. Я таких робітників не потребую більше». «Я впився», – скрикнув здивований Бенедю. «Пане Будовничий, я ще відколи живу, не був п'яний». «Хто вам то сказав? О, так, тобі лише повір, то ти готов присягтися, що й не знаєш, як виглядає урівка? Ні, пуста твоя робота. Присягайся, як хоч, я тебе на роботу не прийму». «Але ж, пана Будовничий, майте Бога в серці, що я вам винен? Я ту своє здоров'я стратив, ледве трохи видужав, а як ви м'я тепер наженете, то де я собі зароблю? Хто м'я прийме?» Ана й приймає, хто хоче, мене то що обходить. Мені прецінь вільно приймати або не приймати на роботу, кого мені подобається. Але ж бо я то вже прийнятий, а що мене не було три тижні, то прецінь не моя вина. Я вже не кажу нічого тім, що я болю витерпів, ані не жадаю нічого за той час, хоч певно, що якби мені добрі люди не були допомогли, то був бим в разі з матір'ю загиб з голоду, Ну але тепер change мені належиться тутка робота. Га-га-га, належиться. діть, як він собі виміркував. А чи ти знаєш, дурний мудю, що ти ту кожний день, кожну годину на моїй ласці робиш? Як я не схочу, та й тебе нема. На женуття, та йди тоді процесуй мене. На таку мову Беннедіо не знайшов уже ніякої відповіді. Він понурив голову і мовчав але слова будовничого глибоко запали йому в душу. Правда, він і досі не ращував такі слова, але ніколи досі вони так не вразили його, ніколи не визвали в його душі такого голосного почуття несправедливості та притиску. Невже ж це правда думалося йому? Невже ж робітник завсіди робить на його ласці? А коли робітник сяк так же є, то значиться також тільки з його ласки. А з чиєї ласки мене скалічила підойма? А коли він разу такий раз ласкавий на робітника, то чия ж ласка тепер виганяє мене з заробітку на голодну смерть? Та ні, щось воно бачу не так. Чи будовничий держав мене досі при життю, отім я не знаю». Але то я знаю, що з його ласки я скалічений, слабий і без роботи. «Ну що?» – перервав його гадку будовничий. «Чого ж ти стоїш? Забирайся від це. «Та я пану ту місця не застою, заберуся. Лиш усе-таки мені здається, що то не так повинно бути, як пан кажуть». «Що-що? Ти мені хочеш науку давати? Ну, добре, ну, кажи, як повинно бути?» Ви, пане, повинні знати, що і ви так само слуга, як я, що коли б вас не наймили до роботи так, як мене, то й ви б мерли з голоду так, як і я. Ха-ха-ха! Ти, певно, на берлозі, лежачи, такого розуму набрався. Ну-ну, говори далі, як ще повинно бути. Будовничий стояв перед Бенедюм, узявся за підбоки і сміявся. Але його здорове лице червоне, як буряк, показувало, що злість у нім кипіла і в кожній хвилі готова була вибухнути з позасилуваного сміху. Але Бенедю не зважив ані на його сміх, ані на його злість. Почуття дізнаної кривди додало йому сміливості. «А так іще повинно бути, – сказав він твердо, – щоби ви, пане Будовничий, не збиткувалися над бідним робітником – і не дорікала йому берлогом, бо ще хто знає, що і вас може чекати. І за тим, не чекаючи на відповідь будовничого, Бенедьо відвернувся від нього, взяв свій мішок, сказав, прочим робітникам, бувайте здорові, браття, і вийшов з плацу на вулицю. А тепер куди? Бідний Бенедьо всю надію поклав на туту роботу. Він знав, що такого слабого де індей не приймуть. А тепер, коли й ця послідня надія розвіялась, він став на вулиці, мов прибитий, не знаючи, куди повернутися. «Додому йти? Там стара мати чекає на його заробок. Іти шукати роботи? Але де?» «Ні відки не видно було надії». Коли втім прийшло йому нагадку вдатися до вищого пана, ніж будовничий, до самого Леона, і просити його, щоб прийняв на роботу. Коли він все те роздумував, стоячи на вулиці перед плацом, де будувався дім, надбіг післанець, котрий голосно закликав, щоби пан будовничий йшов до пана. Будовничий здивувався і запитав, чи пан уже приїхав з Відня. Приїхав учора вночі і просить, щоб пан Шведенько прийшли до нього. Будовничий, а за ним і Бенедю пішли до Леона. Той ходив по подвір'ї, а побачивши підходячих, пішов супроти них. «Маю з паном невеличке дільце», – сказав він, привітавши Будовничого, почим, звернувшися до Бенедя, спитав. «А ти за чим?» «Та я, прошу пана, хотів би стати на роботу», – сказав Бенедю. То не до мене належить, проси пана будовничого». «Я вже просив, але пан будовничий не хочуть». «Розуміється, що не хочу», – вмішався будовничий. «То той сам», – сказав він, звертаючись до Леона, «котрий при закладинах зістав скалічений через своє недбальство». «Що мені з такого робітника?» «Та й прочим, він тепер слабий, а я робітників маю досить». «Ага, то той сам», – нагадав собі Леон. Гм, воно б то випадало щось для нього зробити, будь-що будь», – будь. і додав, звертаючись до Бенедя. «Ну-ну, якось то буде, завжди ту, поки тебе не закличу. От ту сядь на ганок та й посидь.